Əhl-i Beyt əsirləri və Şamın darvazası Ravi deyir, Düşmən İmam Hüseyin əleyhissalamın müqəddəs başını və Əhl-i əsirlərini Şama apardı. Onlar Dəməşq şəhərinə yaxınlaşdılar. Ümmü Gülsüm Şimrin yanına gəlib dedi, Mənim sənə sözüm vardır. Şimr dedi, Sözün nədir? Ümmü Gülsüm dedi, İndi ki, bizi bu şəhərə aparırsan, Şəhərin elə bir darvazasından içəri daxil olaq ki, Bizi görən az olsun. Həmçinin öz qoşununa de ki, Bu kəsik başları gözümüzün qarşısında tutmasınlar. Şimri isə namərtcəsinə Ümmü Gülsümün cavabında əmr etdi ki, Şəhidlərin başlarını nizələrin ucuna keçirsinlər Və onları əsirlərin gözləri önündə tutsunlar. Bu minval ilə Əhl-i beyt əsirlərini tamaşıya gələnlərin arası ilə aparıb, Dəməşq darvazasından şəhərə daxil oldular. Onları şəhərin ən böyük məscidinin yanında saxladılar. Orada əsirləri saxlayırdılar. Rəvayət olunur ki, Rəsulullahın əshabından olan bir nəfər alim, Şam şəhərində İmam Hüseyin ə.s. kəsilmiş müqəddəs başını görəndən sonra özünü gizlətdi və bir ay dost tanışlarının gözünə görünmədi. Bir aydan sonra onu gördülər və gizlənməyinin səbəbini soruşdular. O dedi, məyər görmürsünüzmü ki, böyük bir bədbəxtlik bizə üzverib? Sonra bu şeiri söylədi, Ey Muhammedin qızının oğlu, sənin al qanına bulaşmış başını Şama gətirdilər. Səni öldürməklə elə bil ki, Rəsulullahı öldürdülər. Ey Peyğəmbərin oğlu, səni susuz dodaqlarınla qətlə yetirdilər və Qurana əməl etmədilər. Səni öldürməklə Allahu əkbər deyirlər, halbuki sənin ölümünlə təkbiri öldürdülər.